Në më më abadë Lëzë të ndërshëm Sot pra është dita e tretë Ramazanit Dhe sot inshallah Bi idhni ladët të flasim Fmin tonë në muajnë Ramazanit E vladë jonë në muajnë Ramazanit Pse dhe të flasna për e vladin tonë dhe Të flasna se Aj është që i cili dhe të bënd dua Për ne pas dhe kjes tonë Kena kajrë në këtë dunja Dhe në botën tjetër Allah i gjeleshan hua gjelajlalu thot në kuranë ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ شَقِيًّا رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا Allah u gjeleshan hua gjelajjal në këto ajetet të para të surës mërë jam Allah u gjeleshan hua thotë kjo është regimi për një për një për një nga mërë të Allahut për një mëshira Allah i gjeleshan hua gjelajalu ndaj robit të vet i cili është konë Zekeria a.s. Allah u gjeleshan hua gjelajjal në atë ragonë rahmetin e ti ndaj këti robit ndaj Zekerijes a.s. a.s. Kur kithë e ka thyrë Allahin gjellëshan hu e gjelalu me një zanë të but, me një zanë të ullët, me një zanë të dopt dhe ka thonë O zëtë, o Allahi jemë, thotë mua mu ka dopsu koci jemë, kocijnët e mi jenë dopsu, eshtrat e mija jenë dopsu Dhe ko ka jemë, ashë mbush plot me qime të bardha Jam bo, jam thij, jam bo më me kime të bardha në kohë këntime Dhe gjithmon me lutjen teme ndaj tejo Allah që e kam bo Ndaj zotit Allah i gjellëshan hua gjellëgjelalu As njëherë thot nuk kam qen i dëshprum Kur njëherë Zekiria a.s. nuk është kon i dëshprum kure ka lut Allah i gjellëshan hua gjellëgjelalu Pse? Se gjdoherë Allah i gjellëshanu e gjellëgjlalu Ju ka përgjeqë Zekarijas Sërë kër e kalut Allah i gjellëshanu Allah i është përgjeqë doa së ti dhe ka thonë azat O Allah i jam Thotë unë e frigona familjes time Thotë frigona pasdekjes time Thotë se unë e kam gruën të lak Ka nahin moshën të cilën nuk bojna fmi Nuk ka pas fmi Zekarija a.s.w. Allah i si ka dhonë e vlatë, të rinë këtë doa që ka bon. e ka bënë E thotë dhe frigona thotë, po të kërkoj prejteje o Allah Pasje që e kam gruën plakë, ke na hinë moshën e pleshnisë Nuk kam mundësi me bo e vlatë, o Allah thotë ma jepë një trashigues Të më trashigonë më, jonë malë, jonë pasuri, jonë shpi Ponë dituri dhe në bëjnë nga merlokë Pas taj kërë e ka bërë këtë duja, ka thonë pse, ka thonë cicili, si do të më trashigoje mu dhe kujtë të Jakubit a.s. Dhe thotë, o Allah, bërë në ketë që të jetë i dashur të njerëzit, të duan njerëzit dhe ti të jesh i knashut me ta. Allahu akvar. Do të thotë që kipe nga mërë i Allahut, e ka lutë Allah në gjëleshan me zanë të ullët. Pse e ka lutë me zanë të ullët? Se zoni ullët të regon dhe veçmorin të ande ndaj Allahu Gjeleshan Huaj Gjelalju. Të kalë zonë modestin të ande, kur të lutë është vetë. Por dy kush kanë thonë prej komentatorve të vësiri, kur anit, kanë thonë qish, kanë thonë se ajë qëqë prej lutësis të madhe, qëqë se u konë plakë ki pej nga merë, thotë edhe zonin s'ka pas mundësi të angrejnë ndoa. E Allahu Gjeleshan Huaj Gjelalju. Ka dasht dhe ju ka përgjez duaz të këti pejnë nga merit Se ki ju ka frik për këtë kali prej Allahut që të qalonin një trashigimtar Dikush që të vjen basa ti, ta keter ilmin dhe pejnë nga mërlokun Se ki është frik për familjen e vetë se kanë zonë nga rendin bas dunjons Nuk kanë zonë shumë të interesant qështja dinit, qështja fejes E ka thonë nësevdës unë o Allah, kush ka me qu farzin të në vendë Kusht ka me bo davet, kusht ka me i thir njerëzit në islam E këto ka jënë të ngarenë bas dunjans, jënë të ngarenë bas kultukeve dhe sandalijave Se kanë dertin e davetit dhe tumetit Jënë të ngarenë cili me zonë vend e cili me gjithë pare E thot, api ishe o Allah? Thot, këto nga rendin bas dënjonsë, bas karikës, bas postin, bas parës, bas saj, e thot, unë e frikna se për isha, kjo familia jeme, gjem të minxës të mi, këto që ju takon mirasi, thot, këto për nga rendin bas dënjonsë, e thot, unë kam qivë tjetë njoni, i cilët këtë e dituri dhe tjetë për nga marë, që t'indimujë dinit Allahut dhul gjelalë. Kështu lipi ki për nga marë, thase o Allah, gruja e moshtë plakë, jena bo pleqë, s'ki na mundë Se e din zakon i këtëri kur mund me bo gruja fi Po Allahin Gjellëshanë është i gjithë fuqishëm Fuqi plot, a i tjep e vlatë edhe kur ko qef Allah i thënë zakonet kur dan E thot i ka lut e ka lutë Allahin Gjellëshanë hu e Gjellëgjlalu Por nuk e ka lutë o Allah me e për një vlatë Një onë i tjetën basmej e kresora me e qu davetin Me e ndimu dinit Allahu dhul Gjellal Pas taj Allahin Gjellëshanë hu e Gjellëgjlalu Thrat Dhe përgëzojnë me laqët dhe thonë Ja Zekërija Inna nubashyruke Bi ghulamin ismuhu jahja Lem në gjallahu Min qablu semija Me laqët Duk e kon Zekërijaja nën mihrap Duk e boj badet Allahot dhul gjelal Me laqët e thrasën O oh, Zekërija O oh, pe nga meri Allahot Përgëzojnë Përgëzojnë, përgëzojnë se Allahot Ka me dhonë e vlad Allah në e këpar Ki pak maherë të thamë, gruja eme, s'ko mund të i të bëjëfëmi Tha përgëzo se Allah ka me donë e vlatë Dhe emnin kemi avu, jahja Jo ti që shtë të dhe, ne që shtë të sgjedi Jahja kemi avu emnin Kësoj emën nuk ka pas për para Ska pas së emën për para Para jahjes a.s. E ju përgjeqë Allah i gjellëshon huaj gjellëgjellalu Duas të zekërijës Dhe jadha djalin e vetë Jahjen Pse vetë me ndimu këtë din të Allahut Me qut da vetin Me ndimu kësaj feje Jo me akthi shpindën kësaj feje Edhe me mundu e me indal njerëzit A cilët bëjnë da vetë dhe ndimu në këtë din Lesë të ndërshëm Pse lipi e vladë E vladë joshtë një një matë Një begati e madhe që Allah Gjëleshan huaj gjële gjëlalu Ja ka dhe njerëzive Allah u gjëleshan huaj gjële gjëlalu Që ja ka dhonë njëzive vladin është begati e madhe Edhe nuk edin këtë një met Ato që i kanë e vlad nuk edin këtë një met Këtë begati nuk edin A Ato të cilët janë për malun për e vlad Që nuk ju ka dhonë Allahu e vlad Ato veti ato për e vlad të kalzojnë Veti, veti ato të kalzojnë se sa ka qefta këtë një vlad Për këtë vladv jam sa i cilin nuk ka e vlad Sëherë kur ishe fminë të vojgjël, fminë, të cilët lujnë, zëjnë hejëcin, dy vjetë, një vjetë të gjithë, për ma lënë zajmë rënë qatë mosh i donë shumë. Sëherë kur ishe ato fminë të vojgjël, mundon të i përqafon, mundon të i puthje, mundon të luje, ka qëvë të bon hajgare me to. Subhanë Allah, ajë cili nuk ka e vlad, atëherë e përvlon zajmë rënë. Thët, ahë se kam edho n A edhe unë e ta kësha pas të lusha si kur këta Ta ulin e prehnin tem E vladin tem Si ulin tjera të vladin e vet Për këtë olajës të ndërshëm Duhët ta falemëndrojmë Allahun Për një mjetin që na i ka dhonë Allahi gjeleshanu e vladin ton E ata Të cilët Allah nuk ju ka dhonë e vlad Musë umërzitni Wallahi musë umërzitni Se Allahu edin Sepse si ju ka dhonë Allahu në zjedhë Qa është ma mirë për ne Sen do shtat atët që kish donë evlat, kishë thon mamin mos ta kisha. A keni dëgju u plot njerëzit thon mamin mos ta kisha. Pse as ia ja ka provu babës te huna? E thot mamin mos ta kisha. Allah inxhleshonudin, a kupton? Mamin që s'ka donë evlat. Edikush, për fat keq, që Allah i ka provue e nuk kanë evlat. 5 vite, 6 vite, 10, 15, thon mule me shkohet te shpella vërtëkicës mos gabova fsha. E me hija qen shpellë e me dal e po jet ke gruaja me bark shtatzon. Po subhanë Allah, pa i gurë është mare, pa i shpjelë është mare, Allahu ku bënë kader jep e vlad, ku i dënë Allahu i jep, ku i dënë Allahu nuk jep, ku i dënë Allahu i jep djem e vajza, ku i dënë i jep e të më vajza, ku i dënë i jep e të më djem, ku i dënë si jep hiq, ha, kështu dënë Allahu dhe gjelat, E mos ju mbashtrojnë atë gurëzit atë të, të dëlaverët e gjindjive dhe se herbazve Me i marë gratë, me i quë, në për atë shpjelat, me i bo a za, pa këta në përgur e, Me shku me hecë në për 40.000 derët gjindjive Me shku me kallët në për teqët që i ri, me të dhona lajni e vlatë Ja, blabim, lukë të allonjë nërë O zët, apë e shëqër duaj e ka bo zekërja? Thuj, o zët, nëse është i hajrit, me jepë me vlatë Nëse është kajrë për mumë, ma japë një e vladu Allah I cili të ndëmohet dinin Allah dhe gjelal Se e vlad, i vlad e stëndar shumë Thamë që ke prej e vladit në dobi Edhe pasdekjes tënde Për nga meri a.s.t. me një hadith që Transmeton e buhurera, rradi Allah anho Thotë, kur vdes e birja demit Kur vdes njeri Thotë, indërpritën këtë punët Vdes, mshelet më fletoria jote Thotë, vetëm tre gjona I shkoj njerit në pasdekjes Tre gj E para është sadakat të lëgjarje, sadakon që e këdhon me dorën tënë, sadakaja rjedhse. Që qajansh, unë që ditë në tashkër për isha alitrikat e minareve në disa fshatra, i kalen, pëjnë në kësham tër një atësi i kalët. Pse? Unë e paguj për hirtë Allahot, për Allah. A vëllavë jam, nuk paguat për Allahja, ajo është israf, ajo është hargjimë. Nuk cil dobi A, mos kish pas ka tu ndistrui Nuk duke njërë dit ka të hecin me shkon gjami Edhe unë jam pajtimi i, i kot Amon si cila shpi dritat Matë forta aset qoqit E timi i kallë minarët Vëllaj nuk është pre islamit kjo Që të pare që dhe paguish strui Në tim fund të Ramazanit Që 30 dit minarët ka nëjnë kallot alitrikat Hargjim E pja një fukaras Do të kish gjithmon A i misrafa hargjim Allaj si do në ato që hargjën këtë kë A, sadakatul jaria, çt'i jep sadakat, çt'i rrez. Pastaj i dyti thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, au ilmun yuntafa bi, diturin që e kanë që kanë dopi njerzit, diturin që kanë dobi njerzit. Dhe e treta thot, waladun salih, evladin e xairit të mirë që e kanë ai bon dua për baban e vet. Bon dua, a? bon dua ka thon për baban e vet. S'ka thon çetërsa. Bon dua për baban e vet. Ato çërat i bëjnë Te çkixhi japi. Trap 25 pasma dakika, edhe te çkixhi japi mbron tani. Jo ja, vëllai, do. Me vllai, jot me bë doa për ti është. Me lut Allahun Dhul Jalal, pas dekjes tonë do Zot mëshiroj baban tim. O Zot, zot leçoja azabin e varrit. O Zot, ndriçojë natën e varrit. O Zot, bën ja let babës tim. O Zot, bën ja më mirë se u kon në këtë botë, bën ja në varr. Kjo është më e mirë. Ç'kjo është dua pro? Edhe pastaj mos u çudit, a pak i çon babës tan? Në? Nëse je E vlat, i khajrit, a i zdo punë që dhe bëjët mirë, ndash namaz, ndash zeqat, ndash sadakat, ndash haqë Zdo punë të mirë, shkon kandarin e babës Pse? Se baba konë sebebë që i ka rujt atë e vlat, e kam su ka khajri Dhe dhëmë, qka të bën gjali, shkon kandarin e babës E nëso i keqë, qka të bën gjali, shkon kandarin e babës Kjo është ma e mira dhe këtë edon Allahu dhull gjelan Ullës të ndërshën, këto janë e vlat të khajrit Të cilët të bojnë dua pas dhekjes tante dhe lusën Allahin Gjellëshanhu e Gjellëgjellalu Që Allahu Gjellëshan të të mëshiran të ti pas dhekjes Kurse e vlad i keqsh, ashtë i cili të bojnë jetën tante këjtë hale Të bojnë jetën tante këjtë mërzia Të bojnë jetën tante që ti mësjesht gjallë Dëshiran të vdeqsh, veç mështashor që e vladin që shtu, i keqi Ndo shqa të të gjapajnë, vjetë në afole për fëminë Panchatjufoliu ve prbovallar për, për, për hokin e babës. Kas, njoni sbesoj çto që e keni baba nxall. Un çudit në deniar, nisi ndisoj xallar baki nona s hoki babës. Kurta kthesh krijen pas xhamati, ket baba dhe nona i kanë vdek. T'jepi diçka për evladin se kena në ne, në vojta promësimi evladin ton. Nëse nuk i keni bëj ju hizmet babës, mo ka të keni. Tash veç me dua mujun i t'ndemoj në baballarëve tuaj. Nonave, të cilët kanë ndrujet dhe kanë shku në ahirat. Tash se evladi kaç është vllav jam që ti dëshiron Kërë është një keqë, dëshiran që ajë më mirë tjeti i vdekës a tjeti i gjallë Dëshiran që tjetën barkin e tokës a tjetën bitokë Dëshiran ti që ajë vlatë, më mirë më stë të dvjenë të shpia, më stë ashojshë sa të dvjenë të shpia Kështu, se? Se ajë na atën të abonë tërmë mërzi, duke kajtë për e vladin Që kam boni e vladinë? Pse kështu djallë jem Pse alkohol qar Pse drogirash Pse hajdut Pse njështë të vind përgjdo dit e dera ma trokisën derën Djallë jëtë ka vjet Djallë jëtë ka boket Djallë jëtë ka boket qar Dhe ditën turp dhe mare Pse? Se kur dash njësër Salamu alaikum Si e ku ishi Tho të shkana boni baj djallë jëtë Ski eftir me dalë në rup E kështu që e vladi këtsh Allahi të naruji, inshallah, prej e vladit keq Allah mësë nësë provoje me këso e fmi të shërrit Se vëllahi jenë bërzi gjithmon dhe jenë halë dhe nderte gjithmon Ulesë të ndërshëm, sielja e babas Baba i mirë, pesimtar, isin qertë, e donë dinin, e donë Allahun ka dobi e vladi Po ështëtu, edhe e vladi kërë tjetë i mirë, ka dobi baba A shëtë që shpo lidhen? Baba i mirë? Kër është ka dobi e vladi Kër është e vladi mirë Ka dobi baba Si Dë gjoni Allah Gjële shanë Hëjle jelalu Që ka thot në Quran Wa emmal gjiderun Fë kane li ghulamejni Yetimejni Fil medineti Wa kane tahtahu Kenzun lehu ma Wa kane abuhu ma saliha Allahu ekbar Thot Musa me Khidrin Me azrati Hizrin Që thonë të na Kur ka hëtë Edhe ka pa një murë E kan zonative katunar veçë janë kona, apo në bet në bon apo në konak, sa në aksande si në oftor, ka të ska konak. Atë ka pa Hidri në mur të Urzav. Ka shku dhe ka shtojë trap apo do ka po drejt. Musa i thot Allahu selam, "Tot pse u bonë Mark Timeve? Tot pse? Tot tës na pranon? Ne tham, "Hajt bonë na konak." Jus na pranat konak. E ju na bota çar. Demek, aiçi s'pranon konak, at ka bë mirë keç. Keç ka bonë, ka përzon. E thot, "A pse ndrove murin? Dhe më lontë urzhoha." Bon Hidri thot Edhe që ka është me selja Edhe e ka zonë që këta jetin Thot që që këtu Të që ki muri në fund të mel Ka pas altan Ka pas pasurit madhe E ba ba i këtindhe Në këtë qytet kanë kokon dy etimba. E baba i këtyre dy etimbave ka shtyp pasurinë në themelin e këtij murit. Thotë unë takshallon mos i dretau, ato të quçit Demirshin altoni, se të vogji kanë konë etimba, ta dishpulla ta marr mall. Po ja marrën çert burrëra ta mdoi me truproje, e s'po marrën etimbave. E, thotë unë kam dretuqi, marr Zot muri mos ta xhojn pasurinë ato të quçit. Ato që s'na bën konat. A pesha? A mos sot çka sot Allahot, baba i tyre ka koni mir. Babë e mirë e runë e vladin e vetë Interesohet për e vladin e vetë I adreton jetën e vladit të vetë Kjo është rahmeti Allahu gjelëshanu për ato jetimat Për ato të dvojgjit Pasët e thotë Fë eradë rëbbuka Anjab luga ashuddahuma Ve estekhrija kënzahuma Rahmeten min rëbbik Vë ma fealtu anëmri Këtë Allah i gjelëshanu i thotë Musë a.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Këtë doshtë Allah i gjeleshanu që të rritën këto, t'hinë në moshën e pjekurisë, t'amon t'plotë, thotë dhe pastaj t'anzerin këtë altoni, këtë bënë zotit vetës, të fuartë, din t'legjikojnë, e kjo është rahmeti Allah i gjeleshanë për këto, thotë këtë se kanë bëhë prej meje. Hidri thotë, shumë që unë jam këni meje, pa Allahum ka të regu mu me e bonket, pëshële që murin, të murin atimet kështë të mëstë marë në nasibë. A Dukët ti se keqë o puna Dinjarë ma zalla që e dhëtë E qeqë këto të këqi janë valla Qeqë këto janë të këqi E duke të këqë A më në këjri vjenë bas Pas ta e kuptoj njeri se si musa, aleyh, waslam, E ka kuptu vohën që i papa saltan Të këshkonë musë e kështonë Që tonë jene pak në dërdzohë Nuk bëjnë kësh Pa unë ka thëmë pëse ju në dimonë Lene në dërdzohë të kret Do të të lesë të ndërshëm Që eba, bai, mir, ju dobi e baba Imson e vladin e vet Imson ka khajri indalon nga e keqja Shikoni sa djel mosha të ri Sa djemë të khajrit Jënkon shkak Njerëzit e këqi që i kanë dëviju Shoshrija e keqja Dukë e shëqru me njerëzit e këqi janë dëviju Për shemblë kur ishon disa djel mosha të ri Që vjenë gjami Rrinë me disa gjalartë mirë Mundojnë me usalaku gjamis Mundojnë me praktiku një sunat Një hadith për nga mërë të lejtë sratë të sam Dikush i Dikush i Sulman dhe vjen ju bën vezvese. O ti, mos rri me filanin. Ka me të bosi vetë vet. E kupton? Sa aj Pironit më rpare. Aj mo me at mo rrisë Pironit aj më rpare. E mos sa aj që çshtu, aj ka me ta nxjit ket, aj ka me ta boku ket. Kto janë vezveset e shejtanve për njerëzve. Vezveset e shejtanit për njerëzve. Duhet me dit Si që ato që i thonë për Iranit, në këmën si sa akidja Iranit, besimi Iranit, në besimi jo një sunimve gjithina në në të trojët në Balkan, ndryshon krejt. Se ne i besojmë Allahot, ne i besojmë Muhammed dhe lezëmë për nga merë, atë Iranit shia të i besojmë Alis, ne i besojmë se Kurani është i plot, komplet, atë të thonë Kurani nuk është i plot, ne thonë a aishëja është gruja e për nga merit, është e pasër, atë të thonë aishëja Ata shejta i Tiranit që i zbullhajnë çfarë shka janë, ç'i kët besimë kanë, nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi Allah e standhshëm. Por ata shejtan prej njerëzive mundon të ju bëjnë vezveja se kur ti shon një njerëz si llakon ka xhamia e don të dini në Allahul Xalal, se nëse nuk e mbajnë të rit të kët din, kush ka më mbajt duallahi. Kush ka më mbajt? Nëse nuk i binë avladin tonë në xhami, kush ka më mbajt? Diesa wallahi, Allahu Xaleshanu ualajlalanu, kashtin zamrat e besimtarëve muslimanëve rahmet. Për e vlatë, për fmi A ke po, vlov, jam Se fmin Fmin t'janë si kur gjimtyr të trupi Si pjesë të trupi tanë qka i kërë Për shembl, dora, që ke dorë me prej Paketa ka Një një sy mehek, një një një në vash Në këvan Një nga tjetra kombinohon Të që pas një dorë s'kishë e mundësit Ta lidhish një një ose të bëjsh një shka Por Allah i gjële shon, hoj, gjële gjralu Ti ka dhënë mira Dhe me gjim Janë nevoj njona tjetër Edhe e vladi janë krejt e vladi Sa ke 3, 4, 5, qësë është moderno Ka di një 2 një, zbanë me po ma shumë 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 Këna njën e prej muslimane Pas më të vladi ka pas E krejt e vladi janë Njën, si gjimëtirat e trupit A bën të apreth shket, nuk ban A bën njënin vesh, ja Edhe e vladi pas më e 6, 3, di Sa ke jenë barabarë Si cili e ka në zemrën e babës, dashurin e vetë. Si cili e ka dashurin në zemrën, si cili në do babaj vetë. Për kejt ka rahmet në zemrën e babaj vetë. A ke pa, sa njerëzit e njëherë, u shëngushtu e qështë që e parës. Ska pas, pukaralëk, mërzi, shpaj, e vladin, që ka bënë? Sa të hajtë dhe kapi rrugën e gurbetit. Që kojnë gurbet, bëjtë për e vladin. Si shko një dimuja që e lotë që ke babës e ka m Sën rripë se Dashuri Rahmet Allah Ka zbrind zemrat e përbalarve Me rahmet i kam bush Allah Gjeleshanu Përket sën kanin taj baba e tjetët Ma mirë me fukara lëk Tjem nga të vladit ten Se Allah Gjeleshanu e kabo Përket o vlov jam Duhet që të jena të kujdeshëm Ndaj e vladit ton Të mësëm e vladin ton Ashtu si duhet Sa jena të kujdeshëm për e vladin ton A kje pa e vladit pak nuk të ha buk Gjido me baban A dëshket A do portokal, a do banan, a do peshk. Nuk duaj. Mos dendeni se baba. Jo s'm them. Mos do as kët lloj soku. Jo, mos do gust. Jo. Po çka ki e bab? Çka ki jolos ke babas? Çka ki është spirti jam? Çka ki jolos kanonas? Thot diçka s'jam mirë. Mule shpejt me çun spital djalin. Ndit në natës, nëtrat natës, shpejt se djali nuk qina në rregull. Rahmetin a peshës rahmet mad Allahu ka shlën zemrat e baballarëve? E çish evladi më aq thime të kët babas pastaj. Ti shoh vllavjam, sa jeni at kujdesshëm ndaj avladit ton këta. To, në pastërtim, në teja anketëmirat. A sa jeni at kujdesshëm me edukojë islamin? Sa jeni at dikush sot te avladit ton duhet ti blejna televizor, satelit, kompjuter, gazetën at këtket, ishim me një darsëm, a dha këti përmenditçi ksu ksu duhet më konë avladiat? Edhe unë thash, a bën diçka të të vesun? Tha ordhra, thash këti përmendë veç dini nuk e përmendet ç'i avladit ton duhet ç'a mësosh. Tha na duhet më ja bëni. Ajs bashit apo ku to vao, ne. Kritikom program, veç dini nuk e kanë program. Me amsu dinin, te Allah te vladit nuk e kanë program. Për kët pastaj vjen flesh, dikush do ankohet për evladin e vet. Një rast pron tregon një person, thot kur e kam shkollu djalin, djalin tem, s'kam pas parë. Fukarallah thot me fukarallokën tem e kam shkollu djalin, e kam bota madh. Thot pastaj u voi i madh. U voi i madh, bajgi. Sa edhe kurësosi fakultetin i ninim pun tash o biri babas. Baba te ndoi pasurin e ktyve djemve të tjerë se këto s'kanse u shkoll. Tha, "E kemi në shkollë me baban, kam shpenzuar për ti më shumë baba, e çket mallin, çket tokën, leni aktivë vëllezërinve tu janë më të ngrahtë ti ke o, një punë." Oni bab, s'ka problem. Tha, "Kur u bojë i madh, kur çollon i letër pisudit. Kur po e shom ka fat djali i madh që e ka shkolluar në sut babën. Pse e thot se ma ke dhon mund tokën? E ka çit babën, gjithçu gjyçin e Shkupit, a? Te neje ka ndodhur kja. E ka cit babën Xhij, do të cet tokës makedonum, subhanallahu. Pse? Se nuk e ka duku islamin. Ja kish msuu djalit vet islamin, a she ka vot madh e ka msuu, ma a man feje nuk e ka msuu. E ai i cili ka fe, ka din, e din dinin Allahu Xhelal, wallahi ai nuk e bon me babën e vet kët punë. Nuk sjellot me babën e vet kët punë se e din se Allahu Xhelal shano hidrohet me atë njerëi i cili e hidron babën e vet. Nëse i dhron babën dhe nonën, e ka hidhur Allahun Dhul Jalal. Pastaj sa i kujdesëm jena, lipën djalin lumuzin ja xhinë më një herë. Ato ashtu. A, a dha kujdes na djalin ton, ta ketë ta katin, ti e ti heshëm, i pegllatët, i dretuot, a kupton? Edhe mendon se u ka azgon trim i mencë dallaverëxhi, a çç që këtauni që djalin në e kanë. Nëse mendon se evladi jot është i fortë, ta kat kujto se nuk është më i fortë se elefanti. Se elefanti sagllom nuk është më i fortë. Nëse mendonë se është i menqët, sa glomë nuk oma e menqët dhe ma drëdhakë se dhertna Ma hilavecë se dhertna nuk ka Nëse mendonë se gjallë jemë vabon hilët krejtëve se nëmbashtronë kërkush Dije se nuk është ma hilavecë se dhertna Nëse mendonë se e kjetë heshëm ma shalla Nuk është ma i heshëm se fazona Fazona në kini posa e heshëm ashtë Nuk besoj që i ashtë Nëse mendonë që i kje asgonë vratë e pratë Dije se nuk është Nuk është sa glomë nuk është mazgon së luani Përket kujtoj e vladin tënë vladvjem Nësoja se njeri ju ngrihet në këtë din me islam Njeri është indëruar me dinin Allah dhul gjelal Kurt kete fe, kurt kete iman Kurt kete modesti, kurt kete taku allok Frig Allah në gjeleshanën Qatëher ke bo e vlad Qatëher kre me ohumat e vlad Së ai cili ko frig Allahun Ai cili ko dhe vëshmëri Ai cili bom veprat e mira Ai është edhazgon Edhe i bukur, edhe trim, edhe i mençit, edhe këti ka Allah uja jep Ne kimi kazun Ramazoni në kalum që kan hi u leman E ka thirë mbreti me hek kokën ku Kur ka hi, thotu ka trishtu mbreti Thotu mu ka duk si kur minza që fletoran aj Së mu ka duk hiq, këtu shtarë që i ka pat Pse, sa Allah uja i ka thonë përste Eja, eja hunxu nga të mum, oho gjo Oho gjo, eja hunxu nga të mum Se të kam fëkat me të pajtë disa piqe A i shkoj fëkati me preje Se të Subhanë Allah Kush Allah gjënë shtim frigat e ative Këqive në zembrat e tyra frig Frig shti Allah gjëshën Përket bëne e vladin dhe voqën Mësoja dinin Allah dhe gjelal Nëse don me kon e vladijot ma i miri dhe ma i ngrituri Përket vladijot ma suan ka Njesër kur e vladijot të qetë pishpije Të krehen shak rrugve Dije se vallaj është kakti Se nuk e ke duku e me islam Dhe se ke mësu islamin ashtu si duhet Pësim tarë Kan nevojë vëllezër të ndashim që t'ja mësojmë evladit edukatën. T'i mëson edukat ashtu si don Allahu Dhul Xelal. T'i mësojë pse sa është i vogël, se kur është i vogël, ja mbjell në zemër evladit tënd besimin në Allahu Dhul Xelal, ja mbjell që duhet të ndash babën dhe nënën, nuk e mëson me ushtajt, por thotë keçtë neje, vjen dikush për misafyrve dhe i thotë shohë babën. Ai e shon. Që që që që Ën e baba keshën, ai i tishë çolloi. Kurc çshu se ka çolluaj. A kupton? Ti realiteti ke dhon hap djalit që njerëzit të shohë kur thritet. A kupton, ose pastaj babat sot shkota taqja babazh shpull. Ka zënë një rast ton si gratë ja morën fraigën burrit. Për shembull, siot e lutën e vladin e vet, edhe ai fëmia luan thirrën e babazh sot taqja babazh në shpull. A kupton, anaj paf mi, a kët u kesh. E vladi ki e losh zamras, e dhan, dhe pse të bjes e ke dhert. Ti shkolçimet e mia e krosi se ke dhert. E vladi jashtë, shpirti i ja. Për ta ket je të punuje të lodh, a kupton. E, pastaj Nanona ya dadat, hajtaj te prova, ai provjeta tatat. Hataj tani provabos tudhi. Ti ajtaj tani na, praba, na jokop, vef, burin, revurin, i kopmeni se vet, e korrit vuhurin e rah vuret, pastaj ai vërtaj se duash. Kështu hile kan grat, për kë duhet me pas kujtes. Tregojn Allah, po vaki skandotith, po, kallzojn se sa sherr kan grat këtoan. Po ka grat hajrit e duan dinin Allahut, ne folna për ato mendeletet. E kurse ato të cilët e duan dinin Allahut dhe janë të mendshme, nuk e bojn me burrin e vet këto xeste të ndytura. Kështu edhe Vlam, dua ta sjellna me Vladin, dhe të duhet ta mësojmë sa është i vogël. Nëse bën një gjë të keq, mos me babën se kjo është gabim, nuk është prej rregullave, nuk është prej islamit. Një njëritë, një ka ardhur një njerëz i tani dietar ka thonë, o oh, filan hoxha, mu kalın tash një djal, një fëmijë, më tregon si ta edukojë Vladin. M'kallzo, çfarë duhet më usjell për ta bøjë Vladin të mëdoje dhe ta doje dinin Allahat. A, thot pa hop vakti. Thot do të mësoj për çetrin shkurta bënsh. Kitë me shkoj. E për çetrin kur ta bën ta edukosh. Do thot pse? Sot duhet më edukojë vlatin para se më marr nënën e vladit. Domethë para se më martuat, tham duahit që ja duhen është mburojen e muslimanit çdo besimtar që është i martuat, duhet më lexoj duan e martesës. Pse? Pse duhet më lexoj duan e martesës? Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nësalloh bon kader, kien fmijë, buri dhe gruaja, Allahu ka më mbrojtatë evlad prej shejtanit. A pesha? kam më mbrojt prej shejtanit. Nëse ndalna dhe i vesnë na shoshhrinë e muslimanëve, musliman bon vaki na votanant, por çin nuk e din duanë martesës. Se kan menduar se vetëm hoxha kur i mlet rreth natën e dhëndrajt, i ngret dorën hoxha dhe kënoni duaz ka lili ma doam që janë brenda, ai çamon, ai. Kërkum nuk ka. Kjo në lindje, kjo duaz ka vot për jashtë lindje, duaja çka do të më bë dhondrin dot, është në Mashrik, në Perendim. Doa atpasash do me do të më pa dhëndri dhe nusja. E kjo doa do e ket mbornosh, e shket në veç. Ket është çetërsen kjo doa. Edh ket subhanallahu për ket pastaj evladi ju nuk na dëgjojnë dhe nuk sjellën si mirë me prindrit e vet. Fath një poet, thot degat e drunit, sa janë thot të lishta dha to holla i thën ka keçë. Sa janë të lishta e kthe ndjatën të majit si ti. A kurtba cong, kurtba i trash atë vetëm supata e prët. At xhamonzi, si. asa është te but dega e dreton si keqjev, ka duhet të çan. Ama si të trashët, valla vetëm shara dhe supata. Dhomsmunta, do thot për ksoja ka evladin sa e ket vogël, msoje, dretoje. Se me këtritet, si të dometritet, të bocidruni nuk merdhësh, më kot të kot e ketë ti. Jo më pre evladin, s's lejohet më prej më vra. Nuk do të gjë ka thon më prej evladin si trajtet mos ndjoje. Jo, ja, po duhet më munduem, më edukojë dhe më mësojë ashtu si duhat. Pastaj vllai standardshëm Tash, si musliman, si besimtar, ne në këtë muaj në Ramazani, kuj kjina e vladin tonë? Mendoj unë që të në gjamiën tonë, si kajt kjina ka një vlad, kina e vladin, mas pak ti. Kuj kjina e vladin tonë? Pse që tash në këtë muaj në të bekum, pëse smarë në e vladin tonë tje në mesin tonë? Pse smarë në e vladin tonë, ne ti mësojmë të mbajnë Ramazan. Po hoqë, halabes ka himbilik, halas ka himbilik. Ani, mësoj e vladin para se me himbilik. Ta mësësh e vladin, para se me hi mbilik Se kur dhe mësësh e vladin, para se me hi mbilik A tërë ajka me usjelë me babën mirë A kur se dikosh prej muslimanve Thotë hala bej vogël Hala s'ka hi mbilik Pase thotë që mi ja aprish be vladit, gjumin, kanen, televizor, terim, tre E qish me thirën katërën si firë Gjëna Oj, gruen, grejnë, se do digjna Ha benjeri se gjuna Trijon, hala Kështu e kanë, ku ta? A Pepe po vallallor dënjer morën guxim që ta marrin Evladin. A janë graja të tjera mëson Shejtoni atij tjetrën thotë, "Junë, prand, njëm tre kanë në televizor, njëm tre në kafe. Çes traj sert, o tinjeri. Junë më çup i dromit. Çoje, çish kanë në në televizor njëm tre, e san po çovkama hongersifira. Çoja, ne ta shohe. E ti në Samson e Evladin tan kështu, ai pastaj ka me pastjell e ka me tufrik si bab. A në Samson ai si junë, atë thotë Atar kur ditosh bën et skets ngjan. Ka me çajt vela. Kini pa raste më shumë zonë, se unse jeni më të vjetur. I thot baba kështu, ajkëshët, as nuk skuqët. Baba i vërtet, aj hala më shumë i pekeshmi, pse a? Eh? Se nuk ka frik prej babas së vet. Nuk ka edukat ndaj babas së vet. Nuk e din se sa peshon baba i vet. Nuk e din se baba është thii dhe u lodh dhe kocint janë dërmu dhe janë shkatrur për çat e vlat. Dhe ai nuk sjellot si mirë me evladin e vet. Por qet Allah e standardshëm, nëse i si besimtar tash në muajin e Ramazanit, sidomos namazin e Tarawis, nuk i e mirë në avladin ton. Dil në xhami, i lë në avladin te shtëpia. Po më parë si kanë djem apo kanë vajza. I lën te shtëpia, nuk i marrna me veti. Nuk thëmun ato fëmijë që janë pamper sa më i marr. Avladt të cilët hëcin, nuk kanë nevojë në xhami, ta rekomandoj se se bën nevojë në xhami, e marr me veti vllavjam. Se ti do të shkosh në xhami, vllavjam. Ku do t'ialonshë vladin? Deloshozën televizor, ose me dalë në rrugë, si dalë në rrugë, ka mundësit zateket me kanë me disa njëzit që në matë mdojësaj Edhe ajë që ka me mëson, a i fmi zdinë Thot, a mu shkush që që tërkëlekin e rabës qësë e rabës Thot, jo be frikna, thot, hajtë se unë jam Kam niksë i raste Em të në të voglin me vjedh Dhe mu shkush ta vjedhish prej qëse Një paket bombone Apo sakëza në duqan Ajësif mi një shkone në me Po dikush Ajë thot një paket sakëza Pes dinar së so problem Ta mëson e vladin tënë me vjedh Tancon e vladin tënd me bosherr, tancon e vladin tënd me shajt, nëse e lën ti në rrugë e vladin tënd dhe nuk kujdesesh, wallahi kam ta mësuar e vladin tënd me bosherr, me u shajt dhe me bëp punë të kçia. Për këtë, mua e Ramazanit është mua që muj me edukoj e vladin tënd. Merre por dorë, mos e lën fundat që do të bëjë po tere qahat, ishtë qëtësën besimtarët në namaz por mërën nga të vete, mësojë e vladin të të bojë i badet Allah në gjële shanë hu ua gjële gjëlalu se nëse ti nuk e mërë dhe nuk e mësojë e vladin të antë atër dije se të të marë dyku shqetët të të mësojë punët e shjerit dhe punët e këqia Për këto lësë të ndërshëm, thonë sahabët radjallahu a.s. Se për nga meri a.s. Kër i ka porosit në Medine, me mbajtë Ramazan dite në Ashurës, dhe e të Muharrem që i kalzumë maherët, thotë njona prej sahabe dhe prej grave në kone për nga meri sallallahu a.s. thotë këna mbajtë Ramazan në, dhe i kina shti calot tonë me mbajtë Ramazan. Cal të vojgje. Thotë kër nisin me kajtë, cal, buk do me në hangë Sot kur nisin me kohët t'ja bëm disa loja prej pambukut apo prej leshit të dhënve, sot zvaipshin fëmijëve, ato uhohrofshin, fëmia tha, "Tëri sa vjen koha i ftytarit." Kështu tha ti mbashtroshi me vladin ton. Sot kjo ekon Ramazan nafile. Çka do thotë për Ramazanin fars? Si janë sjell ato me vladin e vet në Ramazanin fars? Përkë ta marrshë vladin ton kur ta marrshë vladin ton në xhami, dë të ancish rregullat e xhamit. Çish? Përsohet biri babas në xhami, hihet me kamën e dia. Po utan xhami hihet me kamën e diavt, kur del me babën del me kamën e majt, del në kamën e majt, dikush kan thon pse me kamën e diavt me hiha, edhe pse me dal me kamën e majt. Pse më vetsej me hi me kamën e majt, atë me dal me kamën e diavt. Dikush kan thon atë pse, se shtas kur se shkencstar të kan vërtetuar, Allah alem do të thosht është e vërtet, e thot se njeriu kur përvdis ka, po bika nga ana e diavt. Nëse vdes njërin këmb, urdhzoft nga ana e diavt. Në Kurzov kan ka ona e majt. E thot Kurthin sjami, nëse të vjen me lekulmout, ta merr shpirtin, rrzohesh mrenda xhami kur të vesh në trogin e xhamis. Kur dësh prej xhamie, del me komën e majt. Nëse e vë komën e majt të dal prej xhamie, pra rrzohesh ndjat mrenda xhami. Shikos subhanallahu. E thot sem vecetën, vecein me të majtën, nëse të vjen me lekulmout, ta merr shpirtin, rrzohesh jasht veces. E pse kur del me djatën thot se, kur del me djatën prej veces, me të ard me lekulmout, ta merr shpirtin, ndërzohesh er jasht veces e jo mrenda. A për shejuar hikmetin e Allahu Xhelal Shuana, jam son e vladit tan. Emçon e vladin tan se biri babas tash ka rregull. T's tash e ham sifirin, çtu e ham darkan. Në Ramazan lexoat Kur'an, Kur'ani duhet të lexohet për çdo ditë. I shër rregullat dhe mësoat evladjet në rregull dhe mësoat të baje edukat. Kështu mësoat evladjet në këtë muaj dhe duhet ta mbash evladin tan nga vetës. Thot një dietar, çu si duhet të adekoj me evladin tuaj në Ramazan? Të të edukohë të vladin e vladi Ramazan, mas pari, ty duhet jesh si bab shembul në vladin të të të shembul. Të kesh moralin e mirë, të sjelësh mirë, të foli shjallë të mira. Jotin Ramazan shahësh, beladisesh, pa kribbatha, pa mishin se pa i rrëshk mirë, këtë diçka e shahësh dhe beladisesh edhe minja repi duhani në basi që li shiftar, pasaj kur merë gjallit delë për jashtaj që edini, e dini ku shkon e kalën, ti i shkon në basa që, gjybëmë, a i ndalët, A i ti i vikat, a i prap shko në vipse, se të të po t'i, a i veci se të po t'i jetë p'i, o pëse më përtet mu Gëtan, ti të t'i jetë p'i, e pa i se në thot që ashtu, a gëtan, e ndalët, edhe si, që kështi, a i prap dhe e kalje Prap këm e e kalë, se më kam zue E do tham, a i shë, për shemëllë se ti kur t'i sosh mos u shaj, a i t'ka dëgju, ti t'u shaj A i ke më marë zënatën prej teje, nëse ti t'she, babin dërshë nuk fol fjalë këqia, lexon Kur'an, diysa e vladi kam më marrë mësim prej teje. Se më shumë që e dytë është, më shumë që mësohet e vladi, që e merr edukatën e marr prej prindve. Çka bën baba, fëmia, sidomos kur është i vogël, sa niset me het, 2, 3, 4, 5, kret e, e, e merr zanatin e babas. Nëse e baba nervoz, bati nervoz. Nëse baba i but, bati but. Çka t'shohet prej babas dha prej nonës sa tëherë e merr evladi. Për këtë kanë thon dietar, nona si non zguxon muve shpluot shkurt e ngusht. A këtonë para vajzave, pëse, se dhe vajzat bia të thminjë të vojqinë, marënë sim prej nanës dhe dundë veshën qashtu. Shiko, dhëmë, duhet tjesht ti ma i pari të regullojsh vetën që e vlad jetë marënë sim prej te jem sim të hajrit. E treta është vëllai jam, thotë mësoja Evladin të thotë më lexoj Kur'an. Eja me baban, ta shujmë në Ramazanit, ta shujmë në Maghfirietit. Eja thamson ç'kjo është Elif, ç'kjo është Be. Me baban kur çosh së sabah duhet më lexoj çka duan, me baban kur ngrihesh për i xhumit duhet ta lexosh çka duan. E mëson Evladin t'an ç'të bëjë dua dhe t'a doje Kur'anin dhe Sunietin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kurse e katërta është Evladin t'an sa është fëmi, mos e le të shocrohet me fëmijë takçi. Me shoqrit të keqe Thot se shoqria me shoqrit të keqe është ma e keqe se zgebja Aha, Nëse emson e vladin të të rije me shoqrit të keqe Kjo shoqria keqe është ma e keqe se zhuga Se zgebja se kanë me ta prish e vladin të të Shkojnë në burgje në për burgje Në një drizovë, shutë, këtë shkështë Thojë që ka arti A thot ma bon shokët Ma bon shoket Shko, 99% parçin, I akuzojnë shoket e vetë 99% parçin, I akuzojnë shoket e vetë për Përket me nga meri Alej Salatu Asram Tëtë më një hadith La tu sahib Illa mu'minen O la ja kultame Ke illa të ki Ma se bon shok Për vetë se Besim tarin Dhe ma sta hojë bukon tënde Vetëm se njeri i devoqëm Pastaj e vladin tënd Love jam Do të amcojsh pif mi Trim Burë Ja, mësë titë se polici, titë se uki, titë arusha, titë, ja, pëse më e fri për policit, ku shumë polici, një eri janë shtë dhaj, pësë pëse ka një shop, një prendrak Ja, bevla, thuj kje fri gë Allahun me baban Mësë se Allah hithrohet, mësë se Allah nuk dënë kështu, Allah të dënë, Allah të ka dënë shpirt, Allah të ka dënë si, Allah të ka dënë vesh, më amë me baban, se Allah në dënanë Mësoj e vladin tanë, këse fjallë të kajrit Jo me mësue, a ku tanë, bun, ajd me baban Si ban qeni, si ban maca, si ban uki Që që mësën e vladin tanë? Për nga mirë a.s.a. mësët një hadith Allahu xhënshani do punte mdhoya, do të thotë që kanë qëllime të larta e ne duhet të kemi qëllime të larta, të mdhoya, t'i mësojmë evladit ton qëllimet e larta as ka ikena. Edhe Allah xhënshani hoyd el jalalu, sa pejgamberi sa Allahu i joren çështjet e dopta, çështjet që s'kan vlerë, që s'peshojn as pak me shkumit të çka ashtu ki Arusha, gjona që s'kan peshë as pak, s'vën me amsul. Nuk i don Allah xhënshani këto. Allah i don çështjet e larta, qëllime të larta, të mdhoya, të kina, ti mësojmë evladit ton. E gjashta është vëlla e standardshëm. Djalëvlatin ton ti duat ta mësojsh ka hajri, do të mos të përngaif grave. Në si jam, për shembull, hajde ti liim pak buzët me të kuq. Gjali liim buzët me të kuq. A keni po? Ja liim sint. Hajde ta veshë çka venesh që sinjeri në altonin. Adhaj si fëmi i luha nëpër rrot nga rentën keshën e ti ke çef. Masha Allah, djali jam, mi kalisit me të kuq e façut me bardh. Po e diar, pse e ha cilësitë grave? Do ta mësoj cilësitë burrit. Ti më baban kur ti shafs se grat gabojnë katërd. Gabojnë. Ka ga e ti si burr, kushtamoj, as si ti bab, ti je burr me baban. Ti kemu martu, nësa jote kam udhëtuar për ti kështu. Nuk takon ti o biri babas. A? Edhe ai thot, "Ah, do me kënaqën burunë." Kështu e dukot e vlatit. Jo ti merr për i vogël, ti a jap cilësitë e grave e fëmijëve, pastaj kur të kehesh të kehesh sigarat, kur të lakohet lakohet sigarat, kur të ecet ecën sigrat, e pastaj valla kam dolshki djalit dje për xhangrave. Po ti e ke msuar. Ti e ke msuar. Se ti nuk e do më me babë, se këtë cilësi nuk ka. Kjo cilësi është e burrave, kjo cilësi është e grave. Më u laqu për rodën, nuk ka cilësi e burrave, më bírjam. Më u kesh si grat, më bírjam. Nuk van kjo. E mëson evladin ton nëse do të jetë i hajrit. Pastaj cilësia është atë që Allah e standardhëm, të mësojna dashurin Allahu xhërshan dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dha eteta është Allah e standardhëm, që evladin ton ta mësojna të, të ketë ihlas, sinqeritet. Nëse nuk e mëson të kujtull Allahat, amsova. Fëmija thot ja, qësë se ke mësu be, bom, bom, shpulla Ka dhalëbe se fëmija është të vlavë janë E vladin tonë, a ke mësu kuru allat? Jo, për sëritja prap Mjesër a ke mësu? Jo, për sëritja prap Ka me mësu, a i me zditeve bëdhë nila ka me mësu Jo, ti do me mitë e vladin, se ka diku shjarok më njerë Diku i ma vojë në këshë më ratë E vladin tonë do të cjelë është botë me fjalë të buta me baban, ani mësoj baban, nesër mëson baban. Kështu duhet të sjell, se kush na ka mësua pejgamberi alayhis salam, pastaj kur çosh natën, kur bie sërë, o Allah, mallzo evladin tim. O Allah, bën atë xhairit evladin tim. O Allah, shpresoj të tisë që ia vlaj të boti xhairit. Ti të bota qurban për dinin ton te Allah. Kështu, aku tan lut Allah anjëleshanum, Allah inshallah nuk ta kthen doan prap, në të të do asë të përgjexhë doan sot nda, e dheta ashi duhet më edukoj evladin ton, ashta Që të kena bucin daje vladit Si buci që ka zesh se ti e bab dhe e dan Jo gjithmon a i vjen ati Ob në ta nejna Vin burat Dil pi ode A këtan a e vladit thot A baba së mdoj ka mu Edhe i lin të ndash se o fëmiz Dite të të shprejhe A mën lin zemrën ati u rejtjen daj babos Se gjithmon ti me të keq Gjithmon a këtan vjen o bab Kush kën telefon Ska mbet puna jo të të dishu shën telefon Ani këtë kën një shak Kush këa Po një shok, që që ka emnin Abdulla Ani ah, thuj Abdulla, që ka lipi kena po Në qëarë po në të zate jekna Bo një qefi, në të shok që i ti e do në vladin të në Mere për qafoj e vladin, puce e vladin të në Busishe me vladin të në Musë bo një ashtë për, kur qo e ti Ba, ba, erdhe dhe Në gëbërnë Nuk banë, nuk në ka që Allah gjeleshanë në ne Me i ashti frigen më ubo Piminernë dhe e vladit tonë Do të cjell në abut me e vladin Që pas taj e vladit shdo problem kur ka Vjen dhe thot, o bapë që këtë probleme kam O bapë e kam bo që këtë gabim Sa prej prindve o vlesë të ndersham Po ju ves juve, sa problemet i kam bo e vladin Ti e ke mar prej kushis vesht A o realitet Se u ka frika dhe mishku të shpia kam e mbit krejt Nuk ja kelonë e vladit tënë që të vjetë kahot si babë, të të jo babë kanë dojtë që i problemi, e kanë bonë qështë të zgjithë në obabë problemin. E atër baba mërë edukë, nëse janë zënja djetë rojtë mira, e mësim për sahër, ose e mërë e këshilon e vladin e vetë. Kështu duhet të jena me e vladit tënë, të jena të butë, të selë në mirë dhe të dojmë e vladin tënë, se kështu u ka selë të nga mirë i alejë salatu wa salam. Lusëm Allah çevladin ton nevojt e xairit dhe prej atyre te cilat e adhurojn Allahin xaleshanu huajaljalalu dhe mosharonin odhzneshin evladin ton tabina anxhami sidomos kete muaj te bekum qe ta shohen se si bijn ibadet musliman dhe besimtar lut sallallahu xaleshanu huajaljalalu qe vlezervet ton kudo qen rruzin toksor allahu qambat tjaforcan dhe tju ndiman dhe me fitore sa ma shpejt ti gazan lut sallallahu huaj xaleshanu huajaljalalu qe allah junat tonat naifalia lut sallallahu xaleshanu qe allah gjithvet na bashkojn jannatulfirdos lut sallallahu xaleshanu huajaljalalu që vetëm se të dina prektoj vendit dhe Allah gjithë nga i ka falë gjunahat inshallah, ku e kena qëllu, është prej Allahot ku ka më gabu, është prej meja dhe prej shëjtanit walhamdulillahi, Rabbil Alamin Allah ju shpërmler për sabrin